Hor da gure uh... <laughs> gaizoa. Ebe, eh uda finida, beraz berditu gu uh, negutegiak uh, transformatu. Udako uh, batzekariak kendu, emeki emeki. Hor eh, zen hor dez, emaiteko neguko batzekariak. Beraz hor da tomate zangoen uh, uh, erotikentzen, hori goiztiagenak ziren, apirilean... Uh, apirilean... Uh adalandatuak zirenak, eta horren ondotik, eman ditugu negukoak, beraz ez dut goguan hori zerreturiko den, behinen entxela da, edo pastinaje, edo gakoa da, hori baratzea entza biologikoan, uh, beti itzultzea. Janai du, baratzekari bakar bat ez da, bertokirat heldu, uh, bi segidan. Beti, berdira hautsi. Hautsi, uh, Jotazioak egin, hausteko uh, mamutsen zikloak, hausteko belagtzakak ere uh, hortan kudeatzen alditu zubiskat. Gakoa da, balazten zain beti mugitza. Barneko, lurreko, barneko hiturak hausteko? Bai, ha, bai, bai, dira, behon batzuk adibidez, uh, atse maiten dugu urtero, biperjetan edo itxasudareetan, beraz uh, ez barima duzu omduko urtean, Bede ala ondo hori bildu nahi, ez duzu bertokiana instalatu behar zure BPH. Beraz BPH beste, negutiki batean emaiten duzu. Nun bat zen, bat, ez duena batean ondo hori uh, ahapat Hala mugituz, beti austen dituzu biskat zure uh, eritasunen zikloak, eta eta arrazo askoz gutiago gaiten duzu. Hortako ere, behar da gaiten negutegi uh, kantitate bat, bakarrik negutegi bat bat barima duzu, berreala eritasunak sartzen dira, eta horrez dugu uh, kimian simiaren uh, laguntza nene uh, eritasunioen kasatzeko. Mm. Beraz, uh, baratzenza biologikoan gako bat dauri, unkaitea negutegi hainitzede, piskatziklo oien hausteko. Hori da, biologikoan alegira, berazor uh, produktu uh, biziki guti erabiltzen usue? Hori da, be, biologikoaren definizioa da uh, laborantza produktu kimikorik gabe. Berat, zandadeen fertilizazionea egiteko, edo mamutsen kasatzeko. Hora, hor ez dugu produktu kimikorik erabiltzen al. Ba, ditugu uh, produktu batzuk, erabiltzen ditugunak uh, edo uh, organikoak direnak, kuriek dira ungarriak, edo wala, kakaz, kakaren kaka, bidez, eh? <laughs> <laughs> unzen ditugu gure lujak. Eta gero, eritasunak edo belartzakak kudeatzeko, e behar beh, ditugu beste teknikak uh, katseman, beraz, uh, fai, ditugu katseman, eguk eh, huayetan, uh, uh, erabiltzen ditugu gure aintzinekoak kentzatu dituztenak edo orain esagunak diren teknikak biologikoan Beraz, uh, bela jarrenzat bada mekanikoki, traktor lanak eginez, horcatzak uh, erabidi, seta olako, uh, edo uh, gure biskakak ere, behinan. Eskus, eskus, eskus, eskus ere azken... Biskakak eta ere. Vala, lana beti bada bukaeran. Oztako eraitan ere aski fisikoa dela gure lana. Edo ere badira beste teknikaak izan dadin... Um, bebei, hori da erabiltzea intsektuak guk lasatzen ditugu intsektu zonbait guren negutegietan, jaten dituztenak guk nahi ez ditugun intsektuak behaz hori da erabiltzea E, biziduna, bizidunaren kudeatzeko, hori da biologikoan erabiltzen den teknika bat, eta biziki e, fein, behar ezkoa duguna, guk, baratz, biologikoak e, baratzekari zombaiten zat, tomaten zat, eta holako gauza batzuen zat. Gero erabiltzen dugu ere e, metala, beraz, e, kobrea tomatearen zahat, boi ibrodelez mm. famatua, hori gure ahma ahundi bat da ere. Eta gero baliatzen aldira ere beste produktu batzuk adibidez, bakteria baten bidez, bakteria batek atakatzen dituenak ahen, ahen lixerik eta sistema. Eta horrekin ah, gure azetan eta ditugun ahak adibidez, kasatzen alditugun, bakteria horren bidez. Hora, mm. beraz, ainit eh, teknika dira haintzin, Beraz, rotazioak erabiliz, uh, belagatzakak endu gure uh, baratzekariak landatu ahintzin, gutiago izan dizten ahintzin. Ahintzineko lan hori bizik importanta da eta gero baditu gola, sistema batzuk uh, kudeatzeko problemak uh, ordirilarik uh, bainan, simia erabidik abe. Da intsiktok nondik edo dira? errosten dira, eski jadazen da karen batzutan akibatzen dira, badra uh, enpresa batzuk kohtan adituak. Eko ten dituzte uh, edo batitute uh, azten dituzte uh, intsektu tipi tip tippi batzuke eh? guretzat uh, beharrezkoak ditugu gero hemen lasatzeko gure negutie egtan, Baina hand dira intsektu gehien horiak uh, existitztzen dira naturan. Aki zu ez dira kanpotik heldu diren uh, wala, mamu batzuk gero hemengo uh, natura uh, kolonizatuko luketenak. Hortako bai. Hoi istu... da, no, hemen atsema hiten dituz En fet, guk, laxatuz, uh, interesa da, laxatzen ditugula goizagu. Eta nahi du, uh, kanpoan agertzen direla piskat berantago sasoina naro edeka eta urbiltzen delarik. Horiak agertzen dira, zinaz uh, gure inguruko esietan taula. guk negutie negutiegitan lasatzen dugu piskat goizago, beraz gaina hartzen diete nahi ez dugun entxektuek. Uh, Hoi da, da piskabat hartu uh, denbora, ehit, mua, do, irabazi denbora kanpotik etukiko zena, piskat berantagoa etukiko baitzan eta duku piso joan ta horiak gaina agertzenalko luketelako mm -hmm. eskiago. beraz ez da Ez dira mamutsa hundi batzuk, gero emengo egzekak eta jaten dituztenak, edo, dira emengo gauz batzuk, behinan aziak esprexe eta direnak empresa batzuetan. Mm. Gozer! Ezkira <laughs> <Tugu>, uh, <laughs> intzidatzuko, beti bat azaitko natzeko? Hume bai, uh, nabizik interesanta da, ez bai tugu uh, behoi bat baratzikari, beraz... Uh, Zag da hori? Hori dira azebiak! Uh, Arrabi beltza eta nabe, arrabia ere gaiten da, horiek uh, udazkeneko batzekariak ere iten ditugunak, uh, eta bilduko ditugunak, hemendik uxia uh, zaruan, gero oztokatzen ditugu eta saltzen ditugu uh, negoa intzinatuarau. Arbibeltza, bizike hona da, gure gibelaren zati duritza. Omen, oh omen, oh baxen ditzen dugu maaxinetan eta galdea baita. Ah, Ez da bortxaz, zaxan menta zuzenian dena joa hiten. <laughs> Demagaxinetan, galdea izaiten da. produktu ba dira, hola, Piskat modan direnak gosasunaren uh, aldetik ikonak baitira, erbibeltza adibidez adibideona. Bai, bai, beguk ikusten dugu, uh, piskat uh, modan izaiten aldiren, bat zekariak zertan diren, uh, magasinek uh, araberako galdeak izaiten albait zituzte. Adibide uh, bat bada, adibideaz duela bi ukte, bizpairu ukte hasi dugu egiten uh, kale asa, kale, ah, bai, bai. kale asa. Eta hori, ba, nik ezmen ezagutzen, Kanadan ezagutu nuen uh, diet, uh, baratzekari bat dezala eta entzatu dugu, bizikiongi biltzen da hemen eta hor saltzen dugu regularki bioko peri eta saskietan ere hartetan emaiten dugu, Bo, voilà, badira beti berritasunak uh... urte guzian ahitzuz, salmenta uh... zuzenean untxada uh... ere berritasunak ekartza, diendek uh... nahi baitituzte ere gauza berrak deskubritu eta Keila-za da Garbitzen nautzutripa ez, eh, pishka tortako, diat da? Bai, eta omen baditu uh, uligo elemen du, elemen du direnak uh, goxputzaren zait, eta barratzekari baratzek, bakar batek, kukaita hain beste, aske askexarua da. Mm. Bo, ba, hori irako magazineetan magazinetan, beraz <laughs> ez dakitza berare. Men bi be guztuz bizik imela da. beraz... Uh... <laughs> Bo, taimen, beraz... Beste puntan gira eta arborak agertzu dira. Behi beraz? Bai. Beraz huri da gure uh, ah. proiektu aski begia, lan atu hitugu duela bi urte, biurte zorg bi urte dituzte. Eta, eta normalki asko gira lehen frituak biltzen, elduden eldu urtean.